Davosovia, a 191 -a, pentru darul urmării Domnului. Aleluia, slavăție Doamne, să-i stoase, te bine și mulțumim, fiindcă ne-ai dăruit calea cea dreaptă a Bisericii Ortodoxe, adevărul cel prea înalt al Sfintei Evangheliei și viața cea veșnică a tainei Sfintei Eoharistii, ca semn că în mâna Ta ne luat. Aleluia, slavăție Doamne, să-i te bine și mulțumim, fiindcă pe noi înșine ne-ai depărtat și unindu-ne, prin tine, cu tatăl ceresc, voia noastră am lepădat, când în voia ta cea sfântă, am intrat. Aleluia, slavăție, Doamne, Suis toast, e bine și mulțumim, fiindcă în nouă crucea ta -o purtăm, după puterile noastre ne-ai dat și cu slujitorii crucii, care a luminii ce adevărate am aflat. Aleluia, slavăție, Doamne, Suis toast, e bine și mulțumim, fiindcă în smerenie, scara ta la cer ai așezat, iar noi, prin smerenia ta, pe ea am urcat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă, urmându-te, de noi înșine ne-am lepădat și să devenim ucenicii tăi am învățat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă, urmându-te, să fim urâți de lume, ne-am deprins, iar adevărul, dreptatea și înțepciunea, ca un izvor viu să curgă în noi aprins. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus Histoase. te iubim și îți mulțumim, fiindcă, urmându-te, poruncile tale să le facem ne dat, când în iubirea cea sfântă a ta și a Tatălui Ceresc, treaptă cu treaptă, ne-ai înalțat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Iisus Histoase. te iubim și îți mulțumim, fiindcă, urmându-te, puterea de a duce crucea rugăciunii prin fapte în noi a stat când de toate neputințele și șovăirile noastre ne-ai iertat. Aleluia slavă ți Doamne, Iisus, Toastră, e bine și mulțumim, fiindcă sub steagul crucii tale ne-ai adunat când să te urmăm cu bărbăție și cu înțelepciune, Duhul Sfânt putere ne-a dat. Aleluia slavă ți Doamne, Iisus, Toastră, e bine și mulțumim, fiindcă înțelegea prauniei Tatălui Ceresc în noi a așezat și tainele împărăției tale ne-ai iertat.